14. pitanje. Prije pojave hajza. Mi se pojavljuje iscjedak tamne boje, ali bez krvi hajza. Par saati do jedan dan nakon toga počne mi hajz. U tom periodu ja klanjam sve do pojave hajza, pa me zanima da li postupam pravilno. Allah vas nagradio. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Za taj pitanje oči da, jel to i puno se stara koji pitaju ko toga? ć polako učit ili objasna za vas inčallah. U pitanja stvari koje dolazi o početak Haiza. prvvoć ja reč Hadis poddommatija koji birađi Bokharija. ona priće za stvari koju posli Haijza kad vidi neki boja razumijeti koji pokađi koji se pokaži iza Haiza. Pa kaji mi nismo smatrali stvari koje Se vidimo nakon hajza Nešto žuto i nešto tamni To je od hajza, nakon hajza Dobro, a šta je prije hajza? Pri hajza Ja će reći vama šta je rekao Ibnu lusaymin, rahmatullahi Ali šehi ibnu lusaymin Kaji stvari koji prije hajza Kau uvod za hajza To je od hajza Razumjeti? Znači kad poči prije hajza i znati, da dolazi neki znakovi za hajz, bolj o stomaku, neki oči, neki boja, žuta, ili neki tamni, ili šta ja znam. To je sve uvod. Pa to je znači, da žena počela sa hajzom, pa ne dužna da klanja. E to je najispravnije misljenja Ja sad pričam, koji prije hajza. Jer ima drugi myšljenje, koji kaže to je ne hajz. Ne. Myšlenje, da to je, pa to je od hajza. Pa uvod, uvod za hajza. A koji je poslije hajza razumijati, šta je, rekli smo hadis omu Ateja, da mi nismo smatrali da ovaj, nešto žuto ili nešto tam koji od hajza, to je ništa. do i nešto, to i ništa. Pa, hoću da objasnim isto neki šubha, neki problematika oko toga. Jer ima neki se stara koji eh, narazumijali taj hadis ili taj eh, predaj od, od od Kada je rekla, nismo smatrali da ovo boja niš, nešto, šta znači? Oni su misli da to je ne kvare abdest. Ne, to je pitanje hajzi, je to je hajzi ili ne. On je rekla, to je ni, nismo smatrali da to je nešto, to je ništa, razumjeti. Ali sve stvari koje izhađi od, od, od stidna mjestu to i sve kvare abdest koji budi svet i kvar abdest ne pričamo sad o abdest ali jel to je haiz ili ne znači ako uvod za hajz dođe iz se starak, neki boja oči bi tamna oči bi guta to sve pred haiz ima znakovi da početak hajz. bol u stomaku nazam še ima u glava šta je znam pri pritoga par sati ili jedan dan ili čak možda dva dana ti svi uvod za hajz, a to je smatram od haizani dužna žena da hlani i kad žena za žena oko hajza. Evi ne budi znak, da ima krv, vi razumijete mene dobro? Onda ona učinila gusul, nakon toga ona čista razumijati. A ako se pojavi nešto poslije toga, to je nije od hajza. Nešto od neko žut ili neke oj, neke boje, kako smo rekli, to je ne smatramo, da je ovo hajz. Dobro, hoći napomenati za neke stara koji koristi tableta za, protiv uh, uh, porod, razumijeti? To je kvari, protiv, uh, da budi trudna izviniti, razumijeti? To ih kvari kod pravi promašaj kod žena. Prometi njezini stanje oko krva. Pa dobro pazite oko toga, jer puno se stara imaju problema oko toga. E šta je još... Samo to, Allah znači stvari koje prije hajza, kao uvod za hajze, smatramo da to je hajze, ni dužna zina za klanje, nakon čistoća i nema znak za hajze. Nakon toga, ako se pokaži nešto, ni smatramo kao hajze je klanje žena, Allah najbolji